Sommaren 1964 är het i USA, meteorologiskt och politiskt. Raskravaller rullar över stora delar av kontinenten. I New Jersey, Chicago, Philadelphia och Harlem demonstrerar de svarta för sina rättigheter. Och dödsoffer krävs. Efter ännu en het weekend lämnar Arne Thorén den här rapporten från New York. Det ligger ett grått, blött dis över Manhattan och det är snegerstads till Harlem idag. Temperaturen är någonstans omkring 30 grader. Upp i kvarteren kring 125 gatan råder det nu ett osäkert lugn. Hundratals poliser i vita stålhjälmar, många av de specialutbildade för kravalltjänst, patrollerar de breda av och gatankorsningarna. Drygt ett femtiotal kör runt med full bemanning. Bustrafiken har lagts om. Men som sagt, mycket tydligt på att lugnet bara är tillfälligt. I morse samlades ett par hundra personer tillsammans med ett hundratal poliser utanför en lokal på 132 gatan. 15 årige James Paul Stott skulle föras till bisättning på en kyrkogård utanför stan. Det var James Pauls död i torsdags när han sköts av en vit polisman som har anledningen till weekendens svåra oroligheter. James Powells död blir bara det som utlöste det hat som under den här heta sommaren legat och hotat med en våldsam explosion. Inga problem i Hartmanlöst den här weekenden. Haten har väl tyvärr bara blivit ännu djupare. Harlem upplever alltså de värsta kravallerna sedan krigskravallerna 1943. Den tryckande, heta sommaren har ännu långt kvar till sitt slut. I centrum för medborgarrättskampen står Dr. Martin Luther King. Han utmanar den segregering som fortfarande råder. Tillsammans med en medarbetare går han in på en restaurang där bara vita får serveras. Hans syfte är att bli arresterad. Björn Alander rapporterar. En vit man sökte knuffa undan Dr. King men ägaren ingrepp och var honom trädd sidan vilket King och Abernathy av allt att döma gjorde frivilligt. Medan de väntade på polisen så utspanns ett samtal om rasfrågor mellan motelldirektören och de bägge Hotelldirektören Motelldirektören framhöll att motellet var enskild egendom, att det till vidare var segregerat och de bägge negerledarna kunde därför inte bli serverade. Inser ni inte att det är förutmjukande för oss? Frågade Dr. King. Och motelldirektören kunde bara upprepa att han hade fått sina instruktioner från ägaren. Samtalet hördes i lugn ton när polisbilen kom skrev Dr. King och Dr. Abernathy frivilligt in i baksätet och så körde bilen bort. En lag om lika rättigheter för svarta och vita undertecknas av president Johnson den 2 juli. Och en annan stor seger vinner de svarta i oktober när det tillkännages att Martin Luther King får Nobels fredspris. Nu, inom inte alltför många dagar, lunch Det var ett tryggt år sedan satt en 34-årig Martin Luther King i ett fängelse i Birmingham i Alabama. Han hade arresterats för att han deltagit i en parad utan polistillstånd. tillstånd. var då ingenting nytt för Dr. King. 14 eller 15 gånger har han satt i fängelse under de år han fört sin kamp mot segregationen. En kamp som började med den berömda bussbojkotten i Montgomery Alabama 1956. Allt sedan dess kan man säga att Martin Luther King har varit symbolen för raskampen i Amerika. Han har ofta kallats Amerikas Gandhi på grund av att han hämtat så mycket av sina teorier och metoder från den indiska folkledaren. Martin Luther Kings budskap till Amerikas neger har de senaste sju åren varit att de ska göra passivt motstånd utan våld och att de trots allt ska försöka älska sina fiender.